Шри читання Читамріта. Аділіла. Глава 6. Велич Шрі Адвайте Ачар'ї. Істину щодо Адвайти Ачар'ї викладено у двох віршах. У ведах сказано, що матеріальна природа діє у двох аспектах як матеріальна причина і як дієва причина. Як дієва причина вона діє під впливом Магавішну а як матеріальна причина під впливом Адвайти, іншої форми Махавішну. Цей Адвайта, що наглядає за космічним проявом, зійшов в образі Адвайти Ачарі, щоб отримати товариство Господа Чайтані. Коли до нього звертаються як до слуги Господа Чайтані, це ще збільшує його славу, тому що без наснаги цього умонастрою слуги неможливо збагнути смаки відданого служіння Верховному Господеві Кришні. Вірш 1. Я складаю шанобливі поклони Шрі Адвайті Ачарі, чиї діяння цілковито дивовижні. З його милості навіть не виглас насилі описати його якості. 2. Джая Дай Шичетан Ня, Джая Нитянам Догие Дойте Чандра Хвала, хвала Господу Шичетан Махаправу. Хвала, хвала Господу Нитянанді. Хвала, хвала Адвайти Ачарі. Хвала, хвала всім віданим Господа Шичетан Нимагаправу. Три. У п'ятьох віршах я описав істину щодо Господа Нитянанді. У двох наступних віршах я описую велич Ши Адвайти Ачарі. Чотири. Махавишну джагат карта Маяяях Сриджатчада та Сяватара Еваям Адвайтачаря Ішвараха. Господь Адвайтачаря ⁇ це втілення Махавішну, і головна його функція, через діяльність Мая, творити космос. 5. Адвайта Харина Двайтад Бхактишам Санад Бхактаватарам Ішам Там Адвайтачарям тому що він невідмінний від. Харі, Верховного Господа. Його називають Адвайта, а тому що він поширює вчення відомості, його називають Ачаря. Він Господь і втілення відомого Господа. Тому я приймаю в нього притулок. 6. Адайта Ачаря Госайсакад Ікшвар Джангара Махіманоге Дживера Гочар. Воїстено, Ши Адвайта Ачаря ⁇ це сам Верховний Богособа. Його велич незбагненна для розуму звичайних живих істот. 7. Магавішно виконує все потрібне для творення Всесвітів. Ші Адвай та Ачар'я – це його перше втілення. 8. Цей Пуруша своєю зовнішньою енергією створює і підтримує. У своїх розвагах він створює незліченні Всесвіти. 9. Своєю волою він проявляється в незліченних формах і входить у них у кожен Всесвіт. 10. Шиадвайта Ачаря довершена частка цього пуруші і невідмінний від нього. Воістину, Шіадвайта Ачар'я не відокремлений від цього поруші. Він просто інше його тіло. 11. Він, Вінтача допомагає в розвагах цього поруші, на його бажання, творячи його матеріальною енергією незліченні всесвіти. 12. Jagagan Mangala Adait Mangala Gunadamarit Sada Mangala Jan Rana. Джерело всіх благ. Шри Адвайта Ачаря дарує світові всі благословення, його якості, діяння та ім'я завжди благословення. Шри Адвайта Прабу. Втілення Господа Махавішну. Це Ачар'я, наставник. Усі його діяння і всі інші діяння вішну несуть області. У собі благо. Кожен, хто зрозуміє, що розваги Господа вішну дарують все благо, теж одразу ж стає благословенний і несе благо іншим. Господь вішну джерело всього добра, тому кожен, хто привабився до відданого служіння, Господовішну, може робити для людства найбільшу службу. Загублені люди матеріального світу, які відмовляються визнавати чисте віддане служіння за вічне покликання живих істот і за істинну свободу від зумовленого життя через убогість свого знання відчужують себе від відданого служіння. У вченні Прабу не йдеться про корисливу діяльність чи безособистісне звільнення. Однак зачаровані матеріальною енергією люди, які не збагнули, що Адвайта Прабу невідмінний від Вішно, хотіли називати себе його послідовниками, далі тримаючись своїх безособистісних уявлень. Те, що Адвайта Прабу постарався покарати їх, також благо. Господь Вішну та його діяння на силі дарувати все щастя, і прямо, і непрямо. Тобто і здобути милість Господа Вішну, і отримати від Господа Вішну кару – це одне й те саме, бо всі дії Вішну абсолютні. За деякими джерелами, мангала – це друге ім'я Адвайте Прабу. Як причинове втілення, тобто втілення Господа Вішну, яке приходить з огляду на певну ситуацію, він становить у матеріальній природі джерело складових елементів. Проте його в жодному разі не можна вважати за особу матеріального світу. Всі його дії духовні. Кожен, хто чує про Адвайту Ачарю і прославляє його, заживає слави сам, тому що завдяки цьому звільняється від усіх нещасть та лихої долі. Не слід приписувати формам вішну ніякої матеріальної скверни і нічого безособистісного. Кожен повинен постаратись збагнути істинну сутність Господа Вішну, бо таке знання приводить до найвищого рівня досконалості. Тринадцять. Магавішну творить весь матеріальний світ мільйонами своїх часток, енергій та втілень. 14. Що зовнішня енергія складається з двох частин дійової причини німіта, якою є Мая, і матеріальної причини Упадана, якою є Прадгана, той Господь Вішну, верховний богособа, прибирає двох форм, творячи матеріальний світ через дійову та матеріальну причину. Пояснення. Є два напрямки пошуків первісної причини творіння. Один підхід спирається на погляд, що Верховний Богособа, Всеблаженна, Вічна, Всевідаюча форма – це непряма причина цього космічного прояву і пряма причина духовного світу, в якому розміщені незліченні духовні планети – Вайкунти, а також його власна убитель – Голока Вріндауна. Сказати інакше, існують два прояви – матеріальний космос і духовний світ. Як у матеріальному світі безліч планет і Всесвітів, так і в духовному світі з його вайкунтами та голокою безліч духовних планет і Всесвітів. Верховний Господь – причина і матеріального, і духовного світів. Другий підхід, звісно, спирається на погляд, що причина цього космічного прояву не з'ясована, не проявлена порожнечом. Ця теорія безглузда. Першого погляду тримаються філософи школи Виданти, а на другому заснована атеїстична філософія смріті Санкі, що прямо протилежна філософії Виданти. Вчені-матеріалісти не бачать ніякої свідомої духовної субстанції, що могла б послужити причиною творення. Такі атеїстичні послідовники філософії Санкі гадають, що ознаки свідомості і живої сили – які можна бачити в незліченних живих створіннях, постають із трьох якостей космічного прояву. Тому санк'яїти заперечують погляд веданти щодо первинної причини творіння. Насправді причина кожного явища – верховна абсолютна душа, завжди довершена і як енергія, і як володар енергії. Космічний прояв спричинює енергія верховної абсолютної особи, в кому містяться всі енергії. Філософи, чиє суб'єктивне розуміння обмежене космічним проявом, здатні бачити тільки дивовижні енергії матерії. Такі філософи вважають, що Бог – це утворене з матеріальної енергії поняття. З їхньої теорії випливає, що джерело енергії утворилося з тієї самої енергії. Такі філософи, спостерігаючи за живими істотами в космічному прояві, приходять до хибного висновку, що причина живих істот – матеріальна енергія, і тому вважають, що верховна, абсолютна, свідома істота повинна бути так само утвором матеріальної енергії. Свідомість матеріалістичних філософів та вчених надміру поглинута діяльністю недосконалих чуттів, і тому природно вони приходять до висновку, що жива сила утворена з матеріальних сполук однак істина полягає в протилежному. Матерія – утвір духу. Згідно з Багавадгітою, джерело всіх енергій – це верховний дух, богособа. Коли людина проводить пошук, вивчаючи субстанцію, обмежену простором і часом, її вражає розмаїття дивовижних космічних проявів. І вона, заворожена цим, природно не може відірватись від експериментального пошуку тобто від індуктивного методу пізнання. Натомість, якщо людина йде шляхом дедуктивного пізнання, вона визнає верховну абсолютну особу, Бога-особу, за причину всіх причин, що сповнена різноманітних енергій і не є ні безособистісна, ні порожня. Безособистісний аспект верховної особи – це просто один із проявів його енергії. Отже, теорія, яка визнає за першопричину творіння матерію, цілковито розходиться з дійсною істиною. Матеріальне проявлення спричинив погляд Верховного Бога особи, що володіє незбагненною могутністю. Верховний повелитель наснажує струмом матеріальну природу і зумовлена душа, обумовлена часом та простором, потрапляє у пастку благоговіння перед матеріальним проявом. Іншими словами, те, що досліджує в явищах матеріальної енергії матеріалістичний філософ чи вчений, це насправді верховний богособа. Якщо людина, не усвідомлюючи зв'язку між джерелом енергії і самими енергіями, не розуміє могутності верховного Бога-особи чи його різноманітних енергій, для неї завжди існує небезпека вчинити помилку, відому як Віварта. Теорія перетворення чи еволюції Доки вчені-матеріалісти не прийдуть до правильного висновку, вони будуть змушені ширяти над цареною матерії, не маючи правильного розуміння абсолютної істини. Великий філософ Вайшнава Шіла Баладеві Дябушан чудово аналізує матеріалістичні погляди у своїй Говінда Баші, коментарі на Веданта Сутру. Ось що він пише. Цитати. Капіла... Речник філософії Санкі на свій розсуд визначає зв'язок різних первісних істин. Матеріальна природа, пояснює він, становить собою врівноважене поєднання трьох матеріальних якостей добра, страсті і невіластва. Матеріальна природа породжує матеріальну енергію, відому за назвою Махат, а Махат породжує оманне его. его породжує 5 об'єктів чуттєвого сприйняття, а вони породжують 10 чуттів: 5 пізнавальних і 5 діяльних, розум та 5 грубих елементів. Враховуючи порушу, той, хто насолоджується разом із цими 20 чотирма елементами, виходить усього 25 різних істин. Непроявлений стан цих 25 первісних істин називають пракриті матеріальна природа. Якості матеріальної природи, поєднуючись, можуть утворювати три типи комбінацій, такі, що спричинюють щастя, страждання та ілюзію. Якість добра спричинює матеріальне щастя, якість страсті спричинює матеріальне страждання, а якість невігластва спричинює ілюзію. Весь наш матеріальний досвід обмежений рамками цих трьох явищ – щастя, страждання та ілюзії. Наприклад, вродлива жінка – це, безперечно, причина матеріального щастя для того, кому вона належить як дружина. Але ця сама вродлива жінка – причина нещастя для чоловіка, котрого вона відкидає, чи який її розгнівав. А якщо вона покидає якогось чоловіка, вона стає для нього причиною ілюзії. Два різновиди чуттів – це 10 зовнішніх чуттів та одне внутрішній розум. Разом виходить одинадцять чуттів. За капілою матеріальна природа вічна і всемгутня. Спочатку духу немає і матерія не має причини. Матерія сама становить головну причину всього. Вона сама – всепронизуюча причина всіх причин. Філософія Санхі вирізняє сукупну енергію, махаттатву, оманне его та п'ять об'єктів чуттєвого сприйняття як сім окремих проявів матеріальної природи що має два аспекти, відомі як матеріальна причина та дієва причина. Поруша той, хто насолоджується незмінний, а матеріальна природа постійно змінюється. Хоча матеріальна природа інертна, вона є причиною насолоди і звільнення численних живих істот. Її діяльність незбагненна для чуттєвого сприйняття, але силою вищого інтелекту можна розгадати, як вона відбувається. Матеріальна природа одна, але внаслідок взаємодії трьох якостей вона здатна породжувати сукупну енергію і дивовижний космічний прояв. Ці перетворення розмежовують матеріальну природу на два аспекти – дійову та матеріальну причину. Пуруша, той, хто насолоджується, не діє і не має матеріальних якостей, але водночас він володар, що перебуває окремо в кожному тілі, як уособлення знання. Зрозумівши матеріальну причину, можна здогадатись, що Пуруша, той, хто насолоджується, вільний від діяльності і стоїть осторонь усілякої насолоди і керування. Описавши природу Пракріті, матеріальної природи, та Пуруші, того, хто насолоджується, філософія Санхі проголошує, що матеріальне творіння – це просто результат їхнього поєднання чи близьких взаємин. Після їхнього поєднання в матеріальній природі з'являються ознаки життя, але можна здогадатись, що здатністю насолоджуватись і керувати наділений Пуруша, той, хто насолоджується. Коли Пуруша за браком знання перебуває в ілюзії, він вважає, що повинен насолоджуватись, а коли він сповнений знання, він звільняється. Філософія Санкі пояснює, що Пуруша завжди байдужий до діяльності прокриті. Послідовники філософії Санхі визнають три типи свідчень – безпосереднє сприйняття, гіпотезу і визнаний авторитет. За наявності вагомих свідчень такого типу, істину можна вважати доведеною. У це доведення входить також порівняння. Поза цими свідченнями інших доказів не існує щодо безпосереднього сприйняття і визнаного авторитету як свідчень особливих Суперечок не виникає. Філософська система Санкі визнає за причини космічного прояву три процеси – перетворення, саманваят пристосування, та шак-ті-тага, дія енерій. Кінець цитати. Шіла Баладеві у своєму коментарі до Веданта Сутри постарався спростувати цей погляд на походження космічного прояву. Він вважає, що якщо довести недійсність цих так званих причин космічного прояву, то це спростує всю філософію Санкі. Філософи-матеріалісти вважають матерію за матеріальну і дійову причину творення. На їхню думку, всі різноманітні явища спричинює матерія. Зазвичай вони наводять приклад глека і глини. Глина – це причина глека, але глину можна визнати і за причину, і за наслідок. Наслідок – це глек, а причина – це глина. Однак глину можна виявити і в тому, і в іншому. Дерево – це матерія, але воно породжує плід. Вода – матерія, але вона тече. Отже, ведуть послідовники Санкі, причина руху та народження – матерія. Тобто матерію можна вважати за матеріальну і дієву причину всього сущого в космічному прояві. Відповідаючи на це – Шила Баладеві-Дябушин так розкриває природу Прадгани. Початок цитати. Матеріальна природа інертна, а тому не може бути причиною матерії ані матеріальною, ані дійовою. Вияви дивовижного ладу і організованості космічного прояву свідчать про живий інтелект, який цю впорядкованість забезпечує, бо без живого інтелекту впорядкованості не буває. Не слід фантазувати, бо цім така впорядкованість може виникнути без втручання свідомості. У практичному житті ми ніколи не бачимо, щоб інертні цеглини самі спорудили будинок. Приклад із глеком неприйнятний, бо глек не відчуває задоволення і горя. Це внутрішні відчуття, що виникають у серці. Отже, тілесну оболонку чи глек не можна співвіднести із цими відчуттями. Іноді вчені матеріалісти висувають теорію, що дерево виростає з землі само собою, без допомоги садівника, бо рости – це схильність матерії. За матеріальну вони вважають і інтуїцію живої істоти, яку вона має з народження. Але такі матеріальні схильності і тілесну інтуїцію не випадає визнати за незалежні, бо вони свідчать про наявність у тілі духовної душі. Насправді, ні дерево, ні яке-небудь інше тіло живої істоти не мають ніяких схильностей чи інтуїції. Схильності чи інтуїція існують завдяки тому, що в тілі присутня душа. Це дуже влучно можна пояснити на прикладі колісниці і погонича. Колісниця має тенденцію звертати на своєму шляху ліворуч та праворуч, але не можна сказати, що колісниця як матерія повертає ліворуч та праворуч сама без втручання погонича. Матеріальна колісниця не має ні тенденцій, ні інтуїції, незалежних від намірів колісничого. Це саме стосується і самостійного росту дерев в лісі. Дерево росте тому, що в ньому присутня душа. Іноді невігласи наївно вважають, що раз скорпіони народжуються з купи рису, то їх породжує рис. Однак насправді в рисі відкладає яйця матка-скорпіон, і завдяки сприятливим умовам, які виникають у процесі розкладу рису, з цих яєць належного часу народжуються маленькі скорпіони. Це не означає, що скорпіонів народжує рис. Так само відомо, що іноді в брудній постелі заводяться блощиці. Блощиці заводяться тому, що з умов, які виникають у брудній постелі, користаються живі душі, щоб з'явитись на світ. Є різні живі істоти, деякі з'являються на світ із зародків, деякі з яєць, деякі з поту, що розкладається. Різні живі створіння народжуються з різних джерел, але це не дає підстави робити висновок, що ці живі істоти породжує матерія. Приклад матеріалістів з деревами, що самі собою виростають із землі, підлягає тій самій засаді. З землі з'являється жива істота, що скористалась з відповідних умов. У Бріга Дараняко-Панішаді сказано, що кожна жива істота, відповідно до своїх колишніх дій, змушена під божественним наглядом отримувати певне тіло. Існує багато різних тіл, і божественна сила влаштовує так, щоб жива істота народилась у тілі тої чи іншої форми. Коли особа думає «Я це роблю», це «я» стосується не до тіла. Воно стосується до чогось іще, крім тіла чи внутрішньої будови тіла. Отож, само по собі тіло не має ні схильності, ні інтуїції. Нахили та інтуїція належать душі всередині тіла. Вчені матеріалісти іноді висувають теорію, що причина появи дитини це схильності чоловічого і жіночого тіл, які спричинили союз цих тіл. Але, за філософією Санкі, поруша не влягає ніяким впливам тому звідки з'являється схильність народжувати потомство. Іноді вчені-матеріалісти наводять приклад із молоком, що скисає і перетворюється на йогурт саме собою, і з чистою водою, що, з хмари на землю, породжує різноманітні дерева і входить у різні квіти і плоди з різними смаками та ароматами. З цього випливає, кажуть вони, що матерія породжує розмаїття матеріальних речей сама по собі. У відповідь на цей аргумент можна повторити те саме пояснення з бригад у Упанішади. Різні живі істоти потрапляють у різні тіла під наглядом вищої сили. Під верховним наглядом різні душі відповідно до своїх колишніх дій отримують нагоду народитись у тому чи іншому тілі, як, наприклад, дерево, тварина, птах чи дикий звір, і, відповідно до тих умов, в які вони потрапили, вони розвивають ті чи інші схильності. Багават гіта 13.22 також веде за це мову. Отак жива істота, перебуваючи в матеріальній природі,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 Чого б не було, якби різні душі не отримували різні типи тіл у формі різних дерев. Кожна порода дерева приносить свій сорт плодів та квітів. Такого немає, щоб між різними породами не було різниці. Одне окреме дерево не дає квітів різних барв чи плодів різних смаків. Існують окремі Класи тіл, що видно і серед людей, і серед тварин, і серед птахів, і серед інших живих істот. Існує безліч живих істот, і їхня діяльність, яку вони виконують у матеріальному світі відповідно до різних властивостей матеріальних гун природи, дає їм нагоду провадити свій спосіб життя, відмінний від інших. Отже, слід розуміти що прадгана матерія не може діяти без спонуки, яка надходить від живого створіння. Тож матеріалістичну теорію про матерію, що діє незалежно, прийняти не випадає. Матерію називають прокриті, а ця назва стосується до жіночої енергії. Жінка це прокриті, жіноче начало. Жінка не може породити дитину без союзу з порушею, чоловіком. Причина народження дитини це поруша чоловік, що вносить душу, сховану в сімені, у лоно жінки. Жінка, як матеріальна причина, забезпечує цю душу тілом, а тоді як дійова причина, народжує її. Та хоча жінка здається матеріальною і дійовою причиною народження дитини, відначальна причина дитини – це Пуруша, чоловік. Так само цей матеріальний світ породжує все розмаїття проявів тому, що у Всесвіт ввійшов гарбо да каша і вішну. Він присутній не лише всередині Всесвіту, але і в тілах усіх живих істот, а також в атомі. З Брама Самхіти ми знаємо, що наддуша присутня у Всесвіті, в атомі і в серці кожної живої істоти. Отже, теорії, згідно з якою причина всього космічного прояву – це матерія, не визнає жодна людина з достатнім розумінням матерії і духу. Іноді матеріалісти доводять, що як сіно – Яке з'їдає корова, само собою перетворюється на молоко, так і матеріальна природа за різних умов порожує різноманітні явища. Тому відначальна причина це матерія. На заперечення можемо сказати, що тварина тої самої породи, що й корова, а саме бик, теж їсть сіно, як і корова, але молока не дає. Виходячи з цього, немає підстав стверджувати, що сіно, стикаючись із певним видом життя, породжує молоко. Правильний погляд полягає в тому, що все відбувається під проводом вищої сили. У згоді з цим стоїть і Багават-гіта 9.10, у якій Господь каже "Мая якшина прокритий, сув'яти, сачарачарам. Матеріальна природа синокунті діє під моїм керівництвом, проявляючи всі рухомі і нерухомі істоти». Верховний Господь каже «Моя дякшина, під моїм наглядом». Якщо Він бажає, щоб корова давала молоко, з'ївши сіна, вона дає молоко. А якщо Він не бажає, те саме сіно на молоко не перетворюється. Якби молоко виникало з сіна просто тому, що це властивість матеріальної природи, то молоко могла б давати і копиця сіна. Але це неможливо. Також, якщо те саме сино, дати представниці жіночої статі людської форми життя, воно в молоко не перетвориться. Про це й каже Багавадгіта, коли пояснює, що все відбувається лише з вищої волі. Сама по собі матерія не має сили породжувати щось самостійно. Отже, висновок із цього такий, що матерія, яка не має самосвідомості, не може бути причиною матеріального творіння. Вищий творець – це верховний бог-особа. Якщо погодитись із ствердженням, що першопричина – творіння матерія, то всі достовірні писання світу виявляться безглузді. Бо в кожному писанні, а надто в ведичних писаннях, як от Манусмріті, вищим творцем названо верховного бога-особу. Манусмрітів вважають за «найвищий кодекс ведичних заповідей для людства». Ману дав закон усьому людству, і в його мано смерті виразно описано творення. Там сказано, що до творення всесвітній простір перебував у темряві, у стані повної бездіяльності, неначе наче у вісні, без будь-якого розуміння і розмаїття. Був тільки морок. Тоді в простір у Всесвіту увійшов Верховний Богособа, і, хоча він невидимий, створив видимий космічний прояв. У матеріальному світі Верховний Богособа не проявляє своєї особистої присутності, але наявність розмаїття космічних явищ доводить, що все створено за його проводом. Він увійшов у Всесвіт з усіма твірними енергіями і так розсіяв морок безмежного космосу. Описано, що тіло Верховного Богоособи трансцендентне, дуже витончене, вічне, всепронизуюче, незбагненне, і тому не проявлений для матеріальних чуттів зумовленого живого створіння. Він забажав поширити себе в численних живих істот, і з цим бажанням спочатку створив у всесвітньому просторі величезний об'єм води, а тоді запліднив ці води живими істотами. Внаслідок цього запліднення з'явилося велетенське тіло, що сяяло, наче тисячі сонць. Це тіло вміщувало в собі первинне творче начало – браму. Це підтверджує у Вішнопурані великий Парашара Ріші. Він каже, що космічний прояв, який ми бачимо перед своїми очима, породив Господь Вішну, і він же підтримує його. Він головний, хто підтримує і знищує всесвітню форму. Космічний прояв – це одна з різноманітних енергій Верховного Бога Особи. Як павук виділяє слину і сам плете павутину своїми кінцівками, а наприкінці вбирає цю павутину назад у тіло, так Господь вішно створює цей космічний прояв із свого трансцендентного тіла, а потім згортає його назад у себе. Усі великі знавці вед сходяться на тому, що первинний творець – це верховний бог особа. Дехто стверджує, що імперсональні розумування великих філософів дають змогу набувати знання без релігійних ритуалів. Однак, насправді, релігійні ритуальні засади призначені саме задля поступу у духовному пізнанні. Відправляючи релігійні ритуали, людина зрештою досягає найвищої мети пізнання, усвідомивши, що Васудева, верховний богособа – це причина всього. У Багведгіті чітко сказано, що навіть поборники чистого пізнання, не пов'язаного ні, ні з якими релігійними ритуалами, набуваючи знання протягом багатьох багатьох життів, сповнених філософських роздумів, кінець кінцем приходять до висновку, що найвища причина всього сущого це васудева. Досягнувши таким чином мети життя, піднесений вчений мудрець чи філософ, віддається верховному богові особі. Релігійні ритуали призначені насправді для того, щоб очистити розум, осквердений брудом матеріального світу. Нинішня епоха Калі вирізняється тим, що очистити розум від скверни можна дуже легким методом оспівування святих імен Бога. Гари, Кришна, Гари, Кришна, Кришна, Кришна, Гари, Гари, Гари, Рама, Гари, Рама, Рама, Рама, Гари, Гари. Веди проголошують «Сарве, Веда, Падам, Амананті». Катау Панішад 1.2.15. Усе ведичне знання являє собою пошук Верховного Бога-особи. Інший ведичний вислів каже: Нараїна паравейда. Веди призначені для того, щоб пізнати нараїну Верховного Господа. Влад із цим веде і Багават-гіта. ахам Усі веди ведуть до пізнання Кришни. Отже, Головна мета пізнання вед – складання ведичних жертв та роздумів над веданта сутрою – це зрозуміти Крішно. Пристати на думку імперсоналістів про те, що все порожнеча або що верховного бога особи немає, означає перекреслити всю ведичну науку. Міркування імперсоналістів підважують висновки вед. Отже, будь-які спекулятивні теорії імперсоналістів слід вважати Супротивними засадам вед, тобто канонічних писань. Розумування імперсоналістів не спираються на ведичні засади, і тому їхні висновки слід визнати за розбіжні з ведичними. Все, чого не підпирають ведичні твердження, це не що інше, як плід уяви, авторитетним чином недоведений. Отже, жодні імперсональні тлумачення ведичних творів неприйнятні. Якщо людина намагається заперечити видичні висновки, скориставшись неавторитетним писанням, їй буде дуже важко прийти до правильного висновку щодо абсолютної істини. Якщо між двома писаннями виникає суперечність, її розв'язують, звертаючись до вед, тому що судження вед шанують як остаточний вирок. Щоб можна було посилатись на якесь писання, воно повинно бути авторитетним, а його авторитет засновується на вірності ведичним твердженням. Нововведене вчення чи його власного виробництва саме доводить свою неспроможність, тому що будь-яке вчення, яке намагається довести безглуздість ведичних свідоцтв, одразу ж доводить свою власну безглуздість. Послідовники Вед одностайно визнають авторитет Ману і Парашари, що належать до учнівської послідовності. Але твори Ману і Парашари не підтримують думку атеїста Капіли. Капіла, згаданий у Ведах, це інший Капіла, син Кардами і Девахуті. Атеїст Капіла походить із роду Агні і належить до числа зумовлених душ. Натомість Капілу, сина Кардами Муні, визнають за втілення Ваосудеви. Падмапурана засвідчує, що верховний богособа Вагасудева втілюється як капіла і поширює теїстичну філософію Санкі, навчаючи всіх півбогів та брамуну на ім'я Асурі. У повчаннях атеїста капіли багато тверджень цілковито суперечать засадам вед. Атеїст капіла не визнає верховного бога особу. Він каже, що жива істота – сама верховний Господь і немає нікого вищого за неї. Його уявлення про так зване «зумовлене і звільнене життя» – матеріалістичні. А крім того, він відмовляється визнати значення вічного часу. Всі ці ідеї суперечать засадам веданта сутри. Кінець цитати. Сам Господь Вішну – це дійова німіта причина матеріального світу. А нараяна у формі шрі адвайта це матеріальна причина, упадана. 17. Немі тамже коретенгу маєте і кхан. Упадана адвайта корен браман дасріджан. Господь Вішну в аспекті дійової причини скидає оком на матеріальну енергію, а шрі адвайта як матеріальна причина творить матеріальний світ. 18. Хоча філософія Санків вважає за причину світу матеріальні складники, мертва матерія ніколи не може створити світ. Матеріальні складники наділяє творчою силою Господь, і тоді завдяки Господній могутності починається творення. Творчу енергію у матеріальні складники вливає Господь у формі Адвайти. Отже, Адвайта – це первинна причина творення. Шрі Адвайта Ачар'я – Творець мільйонів і мільйонів усесвітів, а в своїх поширеннях, як Гарбуда Кашаєвішно, він підтримує кожен всесвіт. ши Адвайта – головний член Анга тіла Нарайни. Ші Мадбагватам визначає член Ангу як довершену частину Амшу Господа. 23. Нарайна стом нагісарвадегінам Адма Сядиша Кела Локасакші, нарайнонгам нарабу желая на та чапісаттям Боже богів. Ти проймаєш своїм поглядом усе творіння. Воістину ти дороге кожному життя. Тож хіба ти не мій батько, нарайна? Нараїна це ім'я гарбодакаша і вішну, того, кому за убитель служить вода породжена з нари, цей нараяна твоя довершена частка. Всі твої довершені частки трансцендентні, вони абсолютні і не належать до творінь магії. Це вірш із Шимадбагватом 24. Згідно з описом цього вірша, члени і довершені частки Господа цілковито духовні. Вони не зв'язані з матеріальною енергією. Чому Ші Адвайто названо членом тіла, а не частиною? Причина цього в тому, що вислів «член тіла» вказує на тісніший зв'язок. 26. Магавішнур Амша Адвайта Гунадам Ішваре Абгейда Тей Адвайта Пурнанам Ші Адвайта – море чеснот, головний член Магавішну, Його повне ім'я Адвайта, бо він всіма сторонами тотожний господові. 27. Як колись він створював усі Всесвіти, так тепер він зійшов запровадити метод Бхакті. 28. Джіваністаріла Кришна Бхакти Гіта Бхагавати Койла Бхакти Він врятував усі живі істоти, подарувавши їм Кришна Бхакти. Він пояснював Бхагавад Гіту і Шимад Бхагаватам у світлі віденого служіння. Пояснення. Хоча ші Адвайта Прабу – це втілення вішну, Задля добра зумовлених душ він проявляв себе як слуга Верховного Бога особи і у всіх своїх діях поводився як його вічний слуга. Господь Чайтаня та Господня Тянанда теж явили зразок діяльності, заснованої на цій самій засаді, хоча вони також належать до категорії вішну. Якби Господь Чайтаня, Господня Тянанда і Адвайта Прабу явили своє всемогуття вішну, люди матеріального світу стали б ще більші імперсоналісти, моністи і себелюбці, ніж вони вже були під впливом цієї епохи. Тому Верховний Богособа та його різні втілення та форми грали роль відданих, щоб показати зумовленим душам, як піднятися на трансцендентний рівень відданого служіння. Адвайта ачарья особливо сильно прагнув навчити з умовлених душ відданого служіння. Слово «Ачаря» означає «вчитель». Завдання такого вчителя, Ачар'ї, давати людям свідомість Кришни. Істиний вчитель, що йде слідами Адвайта Ачар'ї, дбає тільки про одне – як поширити науку свідомості Кришни усім світом. Розпізнати істинного Ачар'ю можна з того, що він представляє себе як слугу Всевишнього. Такий істиний Ачар'я – ніколи не буде підтримувати демонічну діяльність атеїстів, які проголошують себе Богом. Викривати таких імітаторів, що перед неосвіченим загалом удають із себе Бога, це головне завдання Ачар'ї. 29. Бхакти упадеша бінру, Бхакти Тангра Нагикар'я, Магойла Адвайта Ачар'я. Він не має іншого заняття, крім вчити відомого служіння. І тому його ім'я – Адвайта Ачар'я. 30. Тенго, адвайта ачар Він – духовний вчитель всіх відданих і найшанованіша особа в світі. Отож, його ім'я складається з двох частин – Адвайта і Ачар'я. Пояснення. Шрі Адвайта Ачарія – це відначальний духовний вчитель вайшнавів, і всі вайшнави йому поклоняються. Вайшнави повинні йти стопами Адвайта Ачарії, тому що той, хто це робить, може справді виконувати віддане служіння Господеві. 31. Камала наянер джате анга анса камала какоре нама аватанса. Він член або частина Лотосоокого Верховного Господа, і тому він також має ім'я Камалакша. 32. Його супутники виглядають так само, як Господь. Усі вони мають чотири руки і вбрані у жовті шати, як Нарайна. Шіадвай та Ачар'я – це найголовніша частина Верховного Господа. Його природа, імена та якості цілковито дивовижні. Він поклонявся Крішні листками туласі та водою з ганги і гучно волаючи кликав Його. Тому Господь Чайтаня у супроводі своїх особистих супутників з'явився на землі. Саме через нього, Адвайту Ачарю, Господь Чайтаня поширив рух Санкіртани і через нього врятував світ. Велич та якості Адвайта Ачарї не мають меж, як незначні живі істоти можуть їх осягнути. Шрі Адвай та це головна частина господа Чайтані. Інша частина господа – це Нітянанда Прабу. Віддані на чолі зі Шрі Васою – це його менші члени. Вони, наче його руки, обличчя, очі, його диск та інша зброя. Разом із ними всіма господь Чайтаня проводив свої ігри, і разом із ними він поширював свою місію. 40. Вважаючи, що він, Шрі Адвай та учень Шрі девендрипурі. Господь читання слухається його, вшановуючи як свого духовного вчителя. Пояснення. Шрі Мадавендра Пурі – це один з ачарій в учнівській послідовності від Мадвачарії. Мадавендра Пурі мав двох головних учнів – Ішвару Пурі, і Шрі Адвайту Прабу. Отже, Годя Вайшнава Сампрадая – це учнівська послідовність від Мадвачарії. Цей факт визнають авторитетні книги, такі як Гора Ганудеша Діпіка та Прамеєра Тнавалі, а також Гопал Гуру Госамі. Гора Ганудеша Діпіка, 22, описує учнівську послідовність Годя Вайшнавів так. Господь Брама – це прямий учень Вішну, Господа Духовного Неба. Учень Браме – Нарада, учень Наради – В'яса, а учні В'яси – Шукадева Госамі та Мадвачарія. Падманаба чаря це учень Мадвачарії а Нарагарі — це учень падманабгачарі. Мадхава — це учень Нарагарі, Акшобхя — це прямий учень Мадхави, а Джаятірдха — учень Акшобхі. Учень Джаятірти — це Гьяна а його учень — це Маганідгі. Видянідгі — це учень маганіди, а Раджендра — учень Відяніди. Джаядхарма — учень Раджендри, а порушоттама це учень Джаядхарми. Шрі Маан учень В'ясатірти, що був учень Порошоттими, а Мадавендрапурі учень Лакшміпаті. 41. Дотримуючись властивого етикету релігійних заповідей, Господь Чайтаня з шанобливими молитвами і відданістю схиляється до лотосових стіп Шрі Адвайта Ачарі. 42. Шрі Адвайта Ачаря, проте, вважає Господа Чайтаню Магапрабу «За свого повелителя, а себе – за слугу Господа Чайтаню». Пояснення. Ось як пояснює найдовершенішу природу відданого служіння Шиларупа Госфамі у «Бахті Расамрятасінду» 1.1.38. «Браманан добаведей шачет парар дагуні крита, найті бахті сукамбодей парамануту ламапі». Якщо трансцендентну втіху усвідомлення безособистісного брамана збільшити у багато мільярдів разів, це все одно не зрівняється навіть із крихітною крапелькою з океану бакті трансцендентного служіння. Бхаварта Діпіка стверджує так само. Для тих, хто черпає на в трансцендентних оповідях про верховного бога особу, чотири ступені розвитку – релігійність, матеріальне збагачення, чуттєве задоволення та звільнення – разом узяті, значать менше за солому і не йдуть нів'яке порівняння із щастям, яке вони відчувають, слухаючи про трансцендентні діяння Господа. Ті, хто поринає в трансцендентне служіння лотосовим ступам Крішне, піднімаються над усіма матеріальними насолодами і не відчувають ніякого потягу до бесід на тему імперсонального монізму. У Падмапурані в описі слави Місяця Картіки наведено молитви, які підносить відданий. варам <зв>. дива мокшам на на чан ва та балам Са манася ви растам кимняй ковей атма мурчай ваядват твая мочі тау бакти баджо према бактим свакамме праяча намокше грахоме стідамодареха дорогий господи завжди пам'ятати Твої дитячі розваги у Вріндавані ліпше, ніж прагнути злитися з безособистісним браманом. Під час своїх дитячих розваг ти звільнив двох синів кувери і зробив з них великих відданих твоєї Господньої милості. І я так само хочу, щоб ти дав мені не звільнення, а таку відданість тобі. У Гаяшіршія Шрі Нараяна в Югаставі у главі Нараяна Стотра сказано Надхармам камам артхам ва мокшам ва वरदेश्वरा प्रार्थयेतव पादपजेदस्यामिवा विकामये Други Господи, я не прагну стати ні праведником, ні заволодіти матеріальним багатством чи чуттєвими втіхами, ні звільнитись, хоча й можу це все отримати від тебе, верховного дарителя благословень. Я не молю тебе про це. Я молюсь тільки про те, щоб завжди бути слугою твоїх лотосових стіп. Гадев запропонував Прагладі Магараджі вибрати будь-які благословення. Але Праглад Магарадж від усього відмовився, тому що хотів просто служити лотосовим стопам Господа. Чисті віддані прагнуть такого самого благословення, яке отримав Праглад Магарадж, тобто мати таку саму можливість виконувати віддане служіння. Також віддані схиляються перед хануманом, що ніколи не покидав служити Господу Рамі. Великий відданий хануман молився... Баба банде чи детося іспіхаями на муктеє баван прабор ахам даса іти ятра ілу піде я не хочу звільнення чи злиття з сяйвом брамана за якого істота вже не усвідомлює себе слугою господа Так само в Нарада Панчаратрі сказано Дару марада камамокшешу неча мама Твада панкаджадгу джітам діата мамам. Я не хочу нічого з чотирьох різновидів бажаного. Я просто хочу бути слугою при лотосових стопах Господа. Цар Кула Шекара у своїй дуже відомій книжці Мокунда Маластотра чотири, молиться: Нагамвандейта вачарана йордвандвамадвандугейто. Кумбі-пакам-гуруми-пяги-апі-гаре-на-ракам-на-пане-тум. я рама мрі та ну ла та бави бави гридай баване бава є ям Мій Господи, я поклоняюсь Тобі не для того, щоб звільнитися з матеріального рабства. Я не прагну, щоб Ти врятував мене від пекельних умов матеріального буття. І в жодному разі я не прошу вродливої дружини для насолод в чудовому саду. Я бажаю одного – завжди бути зануреним у повний екстаз служіння Твоїй Господній милості. У Шимадбагватам теж у багатьох місцях третьої і четвертої пісень віддані, підносячи до Господа молитви, прохають лише служіння йому і більш нічого. Багватам 3.4.15, 3.25.34, 3.25.36 4.8.22, 4.9.10 та 4.20.24. 43. Саїя Вимана Суки Апана Пасари Кришна Даса Діве У щасті такої свідомості він забуває сам себе і повчає всіх живих істот. Ви слуги Шичатані Магабрабу. Пояснення трансцендентне віддане служіння верховному богові особі дає відчуття такого екстазу, що навіть сам Господь прибирає роль відданого, забуваючи, що він всевишній. Господь особисто вчить весь світ, як треба виконувати служіння верховному богові особі. 44. Кришна дасабі мандже ананда синду корі екабінду Свідомість слуги Шрі Кришни дарує душі такий океан радості, що навіть радість злиття з абсолютом, побільшена у 10 мільйонів разів, не зрівняється з однісінькою краплиною з цього океану. 45. Ананда. Він каже, Нітянанда і я слуги Господа Чайтані. Такого щастя, яке відчувають у цьому, настрої служіння не знайти більше ніде. 46. Найкоханіша богиня процвітання живе на грудях Шрі Кришни, але навіть вона в палких молитвах благає щастя служити його стопам. 47. Дасся бхаве паришадагана вірі рада арсука санатана Усі супутники Господа Крішни, як-от Брама, Шива, Нарада, Шука чи Санатана Комара, дуже щасливі настроєм служіння. 48. Шинітянанда, мандрівний монах, це найголовніший із усіх супутників Господа Чайтані. Він збожеволів від екстазу служіння Господу Чайтані. 49. Шівас, Харидас, Рамадас, Гададар, Морарі Мукунда, Чандрашеkhar та Вакрашвар, усі славетні і мудрі вчені, проте настрій служіння Господу Чайтані зводить їх з розуму силою екстазу. 51. Еймада гаяна чекоре аттахаса, локау падеше хау Радаса. Вони танцюють, співають та сміються наче божевільні і всіх повчають Просто будьте люблячими слугами, Господа Чайтані. 52. Чайтання госай море коре гургян татабіга море хой даса авіман Ші Адвай та Ачаря думає, Господь Чайтаня ставиться до мене як до духовного вчителя, але я вважаю себе просто його слугою. Кришна премір ей ека апурап арабхав гуру самалагу кей кара йедася бав Любов до Крішни справляє унікальний вплив. І старших за нього, і рівних йому, і молодших вона однаково сповнює духом служіння Господу Крішні. Пояснення. Є два різновиди відданого служіння. Шлях панджератрики регулівних засад, і шлях багвати – трансцендентного любовного служіння. Любов до Верховного Бога, яку відчувають послідовники панчаратріки, заснованої на регулівних засадах, виявляється більшою чи меншою мірою у пишному і благоговійному поклонінні. Але поклоніння Радга Крішні протікає цілком на рівні чистої трансцендентної любові. Навіть ті, хто грає роль старших щодо Крішни, теж шукають нагоди виконати трансцендентне любовне служіння Господові. Настрій служіння тих відданих, які грають роль старших щодо Господа, зрозуміти дуже важко. Але якщо розглянути довершену природу їхнього особистого служіння Господу Крішні, усе стає зрозумілим. Яскравий приклад такого служіння Крішні, що виділяється серед усіх його різновидів, – це служіння матері Яшоди. В аспекті Нараїни Господь приймає тільки служіння тих супутників, які грають роль рівних чи підлеглих йому. Але в аспекті Господа Крішни він дуже просто приймає служіння від своїх батьків, вчителів та інших старших щодо нього осіб, а також від рівних йому та від підлеглих. Це надзвичайно дивовижно. 54. На доказ цьому вислухайте, будь ласка, приклади, наведені в явлених писаннях і підтверджені досвідом великих душ. 55. Хоча у Враджі немає старшої для Крішни особи, шанованішої за Нанду Магараджу, що в трансцендентній батьківській любові не вважає свого сина за верховного богоособу, екстатична любов навіть його спонукає вважати себе заслугу Господа Крішни. Що вже тоді казати за інших? Він теж молиться про відданість лотосовим стопам Господа Крішни і прив'язаність до них, про що свідчать, його власні слова. «Любий Удгаво, будь ласка, послухай мене. Кришна справді мій син. Але навіть якщо ти гадаєш, що він Бог, я все одно далі ставитимусь до нього, як до сина. Нехай мій розум буде прив'язаний до твого Господа Кришни». 60. «Мана соврітайо насю Кришна падам боджа я -я -нам -нам -стат нехай наш розум прив'яжеться до лотосових стіп Твого Господа Кришне, нехай наші язики повторюють Його святі імена, і нехай наші тіла простираються в поклоні перед Ним. Хоч бедеми блукали в матеріальному Всесвіті під впливом карми і з волі Господа, нехай наша добродійність збільшує потяг до Господа Крішни. Ці вірші з Багаватом 1047 67 промовили жителі Вриндавани на чолі з Нандою Магараджею та його супутниками, звертаючись до Удгави, коли той приїхав з Матхури. 62. Друзі Господа Крішне у Вриндавані на чолі з шидамою відчувають чисто товариську любов до Кришне, не маючи уявлення про Його багатство. Хоча вони борються з Ним і видираються Йому на плечі, вони поклоняються Його лотосовим стопам у дусі служіння. 64. Падасам ваганам чакру кечітасяма апаре Дехто, здрузивши Кришне Верховного Бога особи, масувало йому стопи, а інші друзі, звільнені від усіх гріхів, обмахували його опахалами. Цей вірш із Шимадбагватом 10.15.17 описує, як Господь Кришна та Господь Баларама бавилися з пастушками після того, як убили в Талавані Денукасуру. Шестьдесят Крішна рапрея сі джата гопіган, чандрапада дулікоре, удава пратхан, джанцевара упаре. Крішна рапріа наянтан하라 апана кекоре дасі Навіть кохані подружки Господа Кришни у врендавані, гопі, що пило з їхніх стіп, прагнувши удава і що дорожчі Кришні на досе теж вважають себе за кришнаних служниць. 67. Вража Джанати Ханвира Йошitam, Нидяжа насмая, Двамса насмита, Бажай Бават, Кінка рисмано, Джаларуханам, Чарударшая. Господи, рятівниче жителів вриндавани, Ти, що усуваєш всі їхні страждання, герою всіх жінок, Господи, що знищуєш гординю своїх віданих ніжною чарівною усмішкою. Друже, ми, твої служниці, будь ласка, виконай наші бажання, яви своє чарівливе лотосове обличчя. Цей вірш узято з Багаватом 10.31.6, з опису танцю раса Кришни та Гопі. Коли Кришна під час танцю зник, покинувши своїх подружок, в розлуці з Кришною вони співали ці пісні. 68. Апі-бата-маду-пур'ям ар'я-путроду-насти смаратися петрі-гей-ган сом'я-бан-дум-шча-го-пан качі-дапі-сакатам на кінкарі-нам гри-ні-те -да кадану Любий Удхаво! Як прикро, що Кришна живе в Матхурі! Чи згадує він життя в батьківському домі та своїх друзів-пастушків? Велика душа! Чи розмовляє він часом про нас, своїх служниць? Коли ж він покладе нам на голову свою руку, напахчену ароматним агуру? Цей вірш лунає в Багватам 10.47.21 у частині, відомій за назвою Брамарагіто. Коли Удава приїхав до Вріндавани, ще матір співала ці пісні розлуки. 69. Що вже казати за решту гопі, якщо сама Йрайка, що з них усіх у всьому найпіднесеніша, і що силою своєї любові зв'язала ще Кришну навіки, служить його стопам як служниця. 71. Дася стикрепанаями, саке даршая сандим. Мій Господи, мій чоловіче, о найкоханіший, о міцнорукий Господи! «Дети, дети, о, мій друже, яви себе своїй служниці, охопленій великим горем через твою відсутність». Цього вірша взято з Багавитом 10.30.39. Коли Танець Раса був у самому розпалі, Кришна покинув усіх гопі і забрав з собою тільки Шиматі Радарані. Тоді гопі почали побиватися, а Шиматі Радарані, запишавшись своїм становищем, попрохала Кришну нести її, куди він хоче. Тоді Кришна зник. Ашимати радарани стала побиватись. 72. У дваракадами всі цариці на чолі з Рукміні також вважають себе за служниць Господа Кришны. 73. Чайе коли Джарасанда та інші царі з наготованими луками і стрілами збирались подарувати мене Шишупалі. він силою вихопив мене з-поміж них, як лев відбирає свою здобич, кіз чи ягнят. Тому пил з його лотосових стіп вінець непереможних воїнів. Нехай ці лотосові стопи, притулок богині щастя, будуть об'єктом мого обожнення» цього вірша, узятого із Шимад-баґавад, там 10.83.8, промовила цариця Рукміні. Та тим са паним знаючи, що я віддавалась аскезам для того, щоб доторкнутись до його стіп. Він прийшов зі своїм другом Арджуною і прийняв мою руку. «Однак я всього-навсього служниця, що підмітає, підмітає долівку в домі Шикришни». Цей вірш, так само як попередній, взято із 1083 10.83.11 з опису зустрічі в Саманта-Панчаці жінок, які належали до роду Куру та Яду. Під час цієї зустрічі цього вірша промовила до Драупаді цариця Кришни на ім'я Калінді. Ат -ва дасика наклавши на себе аскезу та відрікшись від усіх прив'язаностей ми досягли становища служниць у домівці верховного богоособи що задоволений сам у собі. Під час її самої зустрічі цей вірш із Шрімад-Бгавітом 10.83.39, промовила, звертаючись до Дравопаді, цариця Крішни на ім'я Лакшмана. 76. Що казати за інших, коли навіть Господь Баладева, верховний богособа, охоплений такими почуттями, як чиста приязнь і батьківська любов? Пояснення. Хоча Господь Баладева з'явився ще до появи на світ Господа Крішни, і тому Крішна повинен був вшановувати його як старшого брата, Господь Баладева діяв як вічний слуга Кришни. На всіх планетах-вайкунтах у духовному світі панують четверні поширення Кришни, які називають чатур'юха. Вони являють собою безпосередні поширення Баладеви. Єдиність Верховного Господа виявляється в тому, що кожен у духовному світі вважає себе за слугу Господа. Умовно, когось можуть пов'язувати з Кришною стосунки старшинства – але насправді всі йому служать. Отож, ні в духовному небі, ні в матеріальному, ні на одній з численних планет ніхто не може стати вищим за Господа Кришну чи вимагати служіння від Нього. Навпаки, всі служать Господу Крішні. З цього погляду, чим більше істота служить Господові, тим вона важливіша. І навпаки, чим менше вона залучена до трансцендентного служіння Крішні, тим більше вона прикликає на свою голову нещастя матеріальної скверни. У матеріальному світі, хоча матеріалісти і прагнуть злитись воєдину з Богом, чи стати вищими від Нього, кожен, прямо чи посередньо, служить Господові. Чим більше істота забуває про служіння Кришні, тим безживнішою її вважають. А коли істота розвиває чисту свідомість Кришни, вона одразу ж повертається до свого вічного служіння Кришні. Він теж вважає себе заслугу Господа Кришне. Воістину, хіба знайдеться хтось, хто не має себе заслугу Господа Кришне? Шеша Санкаршана, що наділений тисячами вуст, служить Шрі Кришні, прибираючи десятьох форм. Рудра, втілення Садашіви, яке з'являється у незліченних всесвітах, також являє собою гуна-аватару, втілення якості природи і окрасу всіх півбогів безкраїх усесвітів. Пояснення. Існує одинадцять поширень Рудри чи Господа Шиви. Ось їхні імена. Аджайкапат, Агібрадна, Вірупакша, Райвата, Хара, Багурупа, Девашешта, Тріамбака, Савіттра, Джаянта, Пінакі та Апараджіта. Окрім цих поширень існує ще вісім форм рудри земля, вода, вогонь, повітря, небо, сонце, місяць та сомаяджі. Кожен із цих рудр має 5 облич, 3 ока і 10 рук. В деяких місцях рудру порівнюють до брами і вважають за живу істоту, але там, де пояснено, що рудра часткове поширення Верховного Богоособи, його порівнюють до шеші. Отже, господь Шива – це одночасно і поширення господа Вішно, і, як руйнівник творіння, одна з живих істот. Як поширення господа Вішну він має ім'я Гара і зберігає трансцендентне становище щодо матеріальних якостей. Але коли він стикається з Тамагуною, він здається забрудненим матеріальними гунами природи. Це пояснено в Шимадбагватам та Брамасамхіті. У Шимадбагватам десятій пісні – Сказано, що Господь Рудра стикається з матеріальною природою тільки тоді, коли вона перебуває у врівноваженому, непроявленому стані. А коли гуни матеріальної природи приходять у рух, він підтримує зв'язок із матеріальною природою звіддаля. У Брамасамхіті Самхіті зв'язок між Вішну і Господом Шивою порівняно із зв'язком між молоком та йогуртом. Молоко під дією певних домішок перетворюється на йогурт. Але хоча молоко та йогурт складаються з тої самої речовини, властивості в них різні. Так само господь Шіва – це поширення господа вішну. Але з огляду на його участь у знищенні космічного прояву, вважають, що він змінена форма вішну, як оце молоко, яке перетворилось на йогурт. З поран ми знаємо, що іноді Шіва з'являється з голів брами, а іноді – з голови вішну. Руйнівник, рудра – народжується з Санкаршани і остаточного вогню, що спалює все творіння. У Ваю Пурані описано Садашіву на одній з планет Вайкунти. Цей Садашіва пряме поширення форми Господа Крішни задля проведення розваг. Сказано, що Садашіва, Господь Шамбу, це поширення Садашіви на планетах Вайкунтах, тобто поширення Господа Вішну, а його супутниця Махамая це поширення Рамаадеві, Лакшмі. Махамая це джерело або місце народження матеріальної природи. 80. Корен дася шіва, дас. Він теж прагне одного бути слугою Господа Крішни. Срі Садашіва завжди повторює: "Я слуга Господа Крішни». 81. Сп'янілий від екстатичної любові до Господа Крішни – він забуває самого себе і без одягу пускається в безупинний танець, оспівуючи якості та ігри Господа Кришни. Всі почуття – батька, матері, вчителя чи друга – просякнуті настроєм служінні. Така природа любові до Кришни. Господь Кришна – єдиний повелитель і Господь Всесвіту, гідний того, щоб йому служили всі. Вистино, кожен є лише слуга його слух. Той самий Господь Кришна – «Зійшов, як Господь Чайтання, верховний богособа, тому всі його слуги». 85. 85. «Дехто визнає його, а дехто ні, але всі його слуги. Проте всі, хто його не визнає, через свою гріховну діяльність загинуть». Пояснення. «Коли жива істота забуває своє природне становище, вона розвиває у монастрій насолоди матеріальними багатствами. Іноді також вона перебуває в омані, гадаючи, що служіння Верховному Богові особі – не абсолютна діяльність. Іншими словами, така жива істота вважає, що для неї існує багато інших занять, крім служити Господові. Такий невіглас не усвідомлює, що в будь-якому становищі він або прямо, або непрямо служить Верховному Господові. Насправді, на того, хто не виконує служіння Господові, лягає тягар усієї несприятливої діяльності. Тому що природне становище безмежно малих живих істот служити Верховному Господові Господу Читані. Жива істота безмежно мала і тому влягає спокусів матеріальних насолод. Внаслідок цього вона намагається насолоджуватись матерією, не пам'ятаючи свого природного становища. Але якщо розбудити приспану в ній свідомість Крішни, вона перестає служити матерії і починає служити Господові. Інакше сказати, коли істота забуває своє природне становище, вона грає роль повелителя матеріальної природи. Та навіть тоді вона залишається слугою Верховного Господа, але на низькому, тобто занечищеному рівні. 86. Чайтанї рада с мої, чайтанї рада с, чайтанї рада с мої, та рада сердас. Я слуга Господа чайтані, слуга Господа чайтані, я слуга Господа Чайтанії і слуга його слух. 87. Кажучи це, Адвайта Прабу танцює і голосно співає. В наступної ж миті він одразу заспокоюється і сідає. Джерело настрою служіння це ніхто, як Господь Баларама. Всі довершені поширення Йдучи за його прикладом, занурені в той самий екстаз. Господь Санкаршана, одне з його втілень, завжди вважає себе завіданого. Інше його втілення – лакшман, уособлення вроди і багатства, завжди слугує Господу Рамі. Вішно, що лежить на причиновому океані – це втілення Господа Санкаршани, і, відповідно, його серце завжди сповнюють почуття віданого. Адвайта Ачаря – це його окреме поширення. Своїми думками, словами та діями він повсякчас занурений у віддане служіння. Словами він проголошує «Я слуга Господа Чайтані», а розумом він завше думає «Я його відданий». Своїм тілом він поклонявся Господу, підносячи йому воду з ганги і листки туласі. Також, проповідуючи віддане служіння, він врятував весь Всесвіт. Шеша Санкаршана, що тримає на головах усі планети – для того, щоб служити Господу Крішні, поширюється в різні тіла. Всі вони – втілення Господа Крішни, а проте видно, що вони діють, як віддані. 97. Писання називають їх втіленнями відданими. Бак та Становище такого втілення вище за будь-яке інше. Пояснення. Верховний богособа з'являється у багатьох різних втіленнях, але його поява в ролі відданого приносить навіть Більше добра зумовленим душам, ніж інші втілення з усіма їхніми багатствами. Іноді зумовлена душа, намагаючись збагнути втілення Верховного Бога, яке приходить у повноті свого багатства, розвиває про Бога помилкові уявлення. Господь Крішна, з'явившись, звершив чимало надзвичайних подвігів, і деякі матеріалісти зрозуміли його сутність неправильно. Але коли він з'явився як господь читання, він не проявляв свої багатства так широко і тому помилкові уявлення про Бога розвинуло менше зумовлених душ. Через свої хибні уявлення багато людей, обділених розумом, вважають себе за втілення Верховного Бога особи. Але внаслідок цього, покинувши теперішнє матеріальне тіло, вони народжуються серед шакалів. Хто не розуміє справжнього значення втілення, мусять відбувати кару за це, народжуючись серед нижчих видів життя. Зумовлені душі, які через своє самолюбство, безпідставно чванячись, намагаються зрівнятися із Верховним Господом, стоїть маєваді. 98. Господь Кришна – це джерело всіх втілень, а всі інші – це Його частини або часткові втілення. Ми бачимо, що ціле і частина – співвідносяться і діють як вище та нижче. 99. Де ж табаве ансі дее прабоган всіх втілень має настрій вищості, коли вважає себе за повелителя, і настрій нищоті, коли вважає себе за виданого. Часткою називають шматок, узятий із якоїсь речі а цілим – саму річ, з якої взято частку. Отже, частка або шматок входить у ціле. Господь – це ціле, а відданий – це його частка або складова частина. Такі стосунки пов'язують Господа і відданого. Серед відданих теж є різні рівні, і декого відносять до вищих, а декого – до нижчих відданих. Вищих відданих називають прабу, а нижчих називають бакта, тобто відданий. Верховне ціле – це Крішна, а Баладева та всі вішну Його частки. Тому Господь Крішна усвідомлює себе як того, хто перебуває у вищому становищі, а всі втілення Вішну усвідомлюють себе як Його відданих. 100. Становище відданості вище за становище рівності з Господом Крішною, тому що віддані дорожчі Господу Крішні, ніж Він собі сам. Уяснення. Свідомість єдності з Верховним Богом-особою нижча за свідомість вічного служіння Господові. Тому що відданих Господь Кришна любить більше за самого себе. У Шимадбагватам 9.4.68 Господь проголошує «Садаво гридаям маям, саду нам гридаям твагам» маданья ти наджанан ти нагам манагапі Віддані – моє серце, а я – серце моїх відданих. Мої віддані не знають нікого, крім мене. І так само я не знаю нікого, крім моїх відданих. Такі тісні стосунки пов'язують Господа і його відданих. 101. Господь Кришна вважає своїх відданих вищими за себе. Щодо цього писання наводять дуже багато свідчень. 102. Нататхаме приятаме атмайонірна Шанкараха, нача Санкаршано насрірнайватма чаятхабаван удгаво ні брама, ні шанкара, ні санкаршана, ні лакшмі, ні навіть я сам собі так недорогий, як дорогий мені ти. Це вірш із Шимадбагавитам 11.14.15. 103. Цього солодкого чару Господа Крішне не звідати тим, хто вважає себе за рівних Крішні. Звідати його можуть тільки в настрої служіння. 104. Цей висновок явлених писань збігається також із висновком досвідчених відданих. Однак люди без розуму і честі не можуть пізнати багатство емоцій відданості. Пояснення. Коли душа дістає звільнення саруп'я, Отримуючи духовне тіло достоту, як вішну. вона не здатна насолоджуватись такими насиченими взаєминими з Крішною, якими насолоджуються особисті супутники Кришни. Натомість віддані Кришни у любовних стосунках з ним іноді забувають самих себе. Іноді вони вважають, що вони єдині з Крішною, але від цього їхнє трансцендентне блаженство зростає ще більше. Тільки через малий розум. Звичайна людина намагається стати паном всього сущого, забувши трансцендентний солодкий смак служіння Господеві. Та коли людина вагомо поглиблює своє розуміння духу, вона без вагань береться до трансцендентного служіння Господеві. 105. Баладева, Лакшман, Адвайта-Чаря, Господь Нятянанда, Господь Шеша та Господь Санкаршана – насолоджується нектарними смаками трансцендентного блаженства Господа Крішни, вважаючи себе за Його відданих та слух. Це щастя зводить їх з розуму, і вони не знають нічого іншого поза цим. 107. Що й казати за інших, навіть сам Господь Крішна спрагло жадає насолодитись власним солодким смаком. 108. Він намагається скуштувати солодкий смак власної особи. Але це не вдається, якщо не прийняти почуття відданого. Пояснення. Господь Шикришна хотів скуштувати трансцендентного смаку, яким насолоджується відданий, і тому з'явився в подобі відданого як Срикришна читання Магабрабу. 109. Тому Господь Кришна став на становище відданого і зійшов у подобі Господа Чайтанії, довершеного у всьому. 110. Відчуваючи різні емоції віданого, він насолоджується солодким смаком власної особи. Я вже пояснював це судження. Пояснення. Господь Чайтанія, що його називають Срі-Говорагарі, довершений у насолоді всіма різними смаками нейтральних стосунків, слугування, дружби, батьківської любові та кохання. Поринаючи в екстаз відданих різних рівнів, він досконалою мірою насолоджується всіма смаками цих стосунків. 111. Усі втілення мають привілей почувати себе відданими. Вищого блаженства за це не існує. Пояснення. Усі втілення господа Вішно мають привілей грати роль слуг Господа Крішни, приходячи як його віддані. Коли втілення відмовляється від усвідомлення своєї божественності і грає роль слуги, воно насолоджується більшим блаженством трансцендентних смаків, ніж тоді, коли грає роль верховного богоусоби. 112. Первинний бакт аватара. Це Санкаршан. Срі Адвайту теж зараховують до таких втілень. Уяснення. Хоча Ши Адвайта Прабу належить до категорії Вішну, він діє як слуга Господа Чайтані Магапрабу в ролі одного з його супутників. Коли Господь Вішну приходить як слуга, його називають втіленням, відданим Господа Кришни. Срі Санкрашана, що є втіленням Вішну в духовному небі, званому Великою Вайкунтою, це головне з четверних втілень і первинне втілення відданий. Господь Махавішну, що лежить в Причиновому океані – це прояв Санкаршани. Махавішну – це первинний богособа, що кидає погляд на матеріальну і дійову причини космічного прояву. Адвайту Прабу визнають за втілення Махавішну. Усі довершені поширення Санкаршани – непрямі поширення Господа Крішни. З цього погляду також можна сказати, що Адвайта Прабу – вічний слуга Гора Крішни тому Адвайта Ачарію вважають за втілення вищого. 113. Адвайта Ачарія госайр махіма параджангхарункара койла Чайтання аватарам. Славашє Адвайта Ачарі безмежна, бо саме його щирі вигуки викликали прихід Господа Чайтаньї на цю землю. 114. Санкіртана прачарія сабаджагатаріла адвайта прасаде локе преймада напайла. Проповіддю Санкіртани він звільнив Усесвіт. Отже людство отримало скарб любові до Бога з милості шрі адвайте. 115. Хто насилі описати безмежно славу Адвайте Ачарі? Я... Пишу тут лише стільки, скільки довідався від великих авторитетів. Десять мільйонів раз я віддаю поклони лотосовим стопам шіадвайтеачарії. Будь ласка, не майте цього за образу. Твоя слава незглибима, як мільйони морів та океанів. Насправді називати якусь міру твоєї слави велика образа. Хвала, хвала, шіадвайтеачарі! Хвала, хвала Господу Чайтанію Махапрабху, та найвищому Господу Нітянанді. Ось так у двох віршах я з'ясував істину щодо адвайта Тепер відані, послухайте, будь ласка, про п'ять істин, Панчататву. 120. Сріропарагонада пареґінчараш, Чайтання чаритам мрита кохе Кришнадас, молячись при лотосових стопах Ширупи та Ширагонаті. Завжди, прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шичатаня-Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шичатаня-Чаритамрити Аділіли шостої глави, що описує Велич Шрі Адвайти Ачарі.